Коли вийшов з редакції Уже вечоріло Пахощі травневих бузків Війнули назустріч щемливо І щось ніби знайоме Вгадалось мені В немолодій Змарнілій жінці Яка у сумовитій позі Сиділа біля того Вічного жорна В нашому редакційному скверику Невже ти мене не впізнав — несподівано озвалась до мене жінка. — Мені сказали, що ти приїхав. — Я ж Ірка, Ольжина подруга. — Так, це була вона. Але ж як змінила її літа. Як рано зістарли. Коли я сів біля неї на лавці, і ми обміняли звичними жартами на тему цього нестаріючого жорна, Ірина спокійним, ніби й не дуже сумовитим голосом стала розповідати, чого їй коштувала війна. На німецькій каторзі побувала. Номер ось випекли на руці. Зуби повибивали. Хіба ти не чуєш, яка я тепер шепелява? Ну, а про Ольгу та Кочубея ти, певне, вже наслухався. Ще, може, й напишеш, яку вони смерть разом прийняли в тім хуторі лісовим під час облави. Брат. Так вона його востаннє назвала. І Кочубейха, може, завдяки їй врятувалась. Горе виявилось сильнішим, за озлобу і ревнущі помирило людей. Олімпіада Панасівна потім синовила Ольжиного сина, і тепер кажуть, як мати дбає про нього. Десь вони перебрали жити у Полтаву. А друг твій, той Кирик Сеньокий, чи тобі щось про нього відомо? У небі всю війну. А зараз ієрогліфами зацікавився. Бач, обох вас пощадило. Тільки з моїх женихів жоден не вернувся. А Сутулу пригадуєш Македон Борець за правду. Він теж уцілів, хоч і стриба тепер на протезі. Відпарив скільки там літ, до речі, разом з Поліщуком. В містах не столь оддальонних добували золото батьківщині. Потім обидва ще й на фронті встигли побувати. Поліщука він каже після бою сам поховав. Питаю Ірину, як склалось особисте її життя. Пішло навперекидь. Відповідає з гірким усміхом Коли з каторги повернулась Присватався до мене один Тільки п'яндига виявився Довелося прогнати під три чорти. Одиначка тепер Ну, може я когось ще загну здаю. Поки що знайшла оце собі пристане ще тут Біля своєї рідної свічкарні Здоров'я позбавили нелюди, то вирішила, хоч сторожуватиму. Сидиш тут увечері під зорями, і скільки всього того передумаєш. Це ж наче вчора ми були молодими. Ще про Миколу, нашого поета, перемовляємось. Ірина, ворухнувши опалим плечем, Допевняється, чи правда, що він на Уралі десь під час війни працював І пісню там, кажуть, склав таку, що її і досі люди співають Цілком можливо, кажу Я пробував розшукати Поки що спроби нічого не дали А я ж, признаюсь тобі, просто вмирала за тим житецьким потайки як кривнувала його до тієї кременчуцької що людей під час голоду лікувала таблетками